Шеффілд відчу, що ця відповідь справила на слухачів кепське враження, але він міг лише покластись на інтуїцію. Нюх психолога підказував йому, що тільки знаючи щось вагоме, Марк, як і кожен мнемонік, здатен так спокійно поводитися за подібних обставин. Адже все знати – це їхня професія. Марку, а чому так важливо було покинути братусь? Марк не пробував ухилитися. Він подивився прямо на тих, хто сидів навпроти нього, і відповів. «Бо я знаю, від чого загинула перша експедиція. І ми загинули б від того самого. Це була б тільки справа часу. Можливо, і зараз уже пізно. Можливо, ми вже помираємо. Можливо, ми помремо всі до одного». Шеффілд почув, як серед присутніх покотився і враз затих здивований Гомін. Навіть капітан закляк із своєю скобою. Навіть з уст Саймона сповзла та непевна посмішка. У цю хвилину Шеффілд думав не про те, що там знає Марк, а про те, що він заходився діяти самостійно на підставі того, що знає. Таке вже трапилось одного разу, коли Марк, придумавши власну теорію, вирішив вивчити бортовий журнал. Шеффілд пошкодував, що не спробував тоді вивчити як слід цю тенденцію. Тож він досить похмуро запитав. «Чому ти не порадився зі мною, Марку?» Марк трохи зніяковів. «Ви б не повірили, і тоді мені довелося вдарити вас, щоб ви не завадили. Ніхто з них мене б не дослухав, вони всі ненавидять мене». «Чому ти гадаєш, що вони ненавидять тебе?» «Згадайте хоча б те, що було з доктором Родрігесом». «Це було давно? З іншими ти ж не сварився?» «Я бачив, як на мене дивиться доктор Саймон». «А доктор Фоукс хотів навіть вбити мене з лазерної зброї». «Що?» Шеффілд повернувся до Фоукса, забувши в свою чергу про всі на світі формальності. «Фоуксе, ви намагалися вбити його?» Розчервонілий Фоукс підвівся, і всі втупились у нього. «Я був у лісі», – сказав він. «А він підкрався до мене. Я думав, що це тварина, і вжив застережних заходів. Коли побачив, що це він, я зброю сховав». Шеффілд знову повернувся до Марка. «Це правда?» Марк вів своєї. «Ну, а коли я попросив у доктора Вернацького дозволу подивитись деякі дані, що він їх зібрав, він сказав, щоб я їх не друкував, наче б я нечесна людина». «Заради святої землі я ж пожартував!» – зойкнув Вернацький. Шеффілд промовив квапливо. «Гаразд, досить, Марку. Ти нам не віриш і тому вирішив діяти самотужки». «А тепер, хлопче, до справи. Від чого, по-твоєму, повмирали перші поселенці?» Марк відповів, «Наскільки я знаю, від цього міг би померти й той дослідник, Макояма, якби не загинув під час аварії через два місяці і три дні після свого повідомлення про братусь. Правда, це лише припущення». «Гаразд, але від чого все-таки вони вмирали?» Усі принишкли. Марк подивився навколо і сказав, «Від пилу». Розлігся дружний регіт. Щоки в Марка запалали. «Що ти хочеш цим сказати?» – запитав Шеффілд. «Від пилу. У повітрі повно пилу. А в ньому берилій. Спитайте у доктора Вернацького». Вернацький підвівся і проштовхався уперед. «При чому тут я?» «Ну як же?» – наполягав Марк. «Там були цифри в тих даних, які ви мені показували. Берилію дуже багато в корі». Отже, він повинен бути з пилом і в повітрі. «Ну і що, як там є берилій?» – запитав Шеффілд. «Вернацький, прошу вас, дозвольте мені ставити питання». «Отруєння берилієм, ось що. Коли ви дихаєте берилієвим пилом, у легенях утворюються незагойні грануломи. Я не знаю, що це таке, але у всякому разі стає важко дихати, а потім ви помираєте».